A soron következő óriás rózsaszintolboát és szűk rózsaszín egyberészes fürdőruhát viselt. Hosszú fekete szempilláét kiemelte kipirosított orcája. Amikor elhangzott a neve, a rózsaszín párduc, végig simított, hosszú haján, hogy megbizonyosodjon róla, nem kócsolódott -e össze. Azután egyik kezével integetni kezdett, a másikkal pedig csókokat dobált a tömegnek. Noá hallotta, hogy a háta mögött néhány felnőtt nevedgél.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 Táncoltatta hatalmas, kidolgozott izmait, kopasz fején pedig vastag érlők tetett. A műsor közlő hasogató fejfájásként mutatta be. Következőnek egy hústorony lépett a ringbe. Ő is kopas volt, de szemben a másik kopasszal fehér, mint a hó. Két kicsi szem pislogott kifelé hatalmas fejéből. Noá nem értette, hogyan képes mozogni abban a hájtömegben, ami beburkolja.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 és orrát felhúzva nézett végig a közönségen. Fon tiszteletet parancsoló 107 kg-mal mérlegelt. A rózsaszín párduc súlya 114 kg. A rózsaszín megfordult, és finomkodva kiintegetett a közönségnek, hátra legyintve tolboáját. Fon gyors léptekkel átvágott a ringen, és hátulról támadta a párducra. Könyökét a rózsaszín férfi vállába mélyeztve. A két pankrátor messze vízhangzó csattanással zuhant a padlóra. Noának elakadt a lélegzete. Fon Schnitzel beletért a rózsaszín párduc hátába, majd minden egyes alkalommal, amikor újra ráugrott az egész szorító, megrázkódott, és hatalmas puffanás hallatszott. Noán nem tudta, szegény párduc hogyan képes túlélni egy ilyen brutális verést. Hátra pillantott a szemüket és fülüket befogó gyerekekre.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 A mérkőzés vezető most már lehasalt melléjük, és a tenyerével ütve a padlót számolt. Egy, kettő, ebben a pillanatban a rózsaszín párduc hatalmas üvöltéssel kelt, hátát ívben megfeszítette, mint egy zúgón felfelé úszó lazac, és ledobta magáról von Schnitzelt. A párduc már talpon volt, és rózsaszín csizmájával nagyokat taposott von Schnitzel melkasára.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 Ahogy megritkult a tömeg, Noá próbálta összeszedni a bátorságát. Zserád és Tomás szaladtak oda hozzá a ring mellé. Bátor vagy, mondta Zserád. Őrült vagy, rádföccsent az izzacságuk? kérdezte Thomas. Noah büszkén megrázta a fejét. Nem, de nagyon hangos volt, felelte. Gyere, mondta Zserád. Lemegyünk a folyóhoz. Most már bármikor megrepedhet a jég.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 Mielőtt eléri a legközelebbi autópályát, amely átszeli egész Kanadát. Noah az újjával követte az útvonalat egy iskolai atlaszban. Az ő James öböl melletti rezervátumukat jelölő aprópontól le majd tovább cochrane és a legendás autópályáig. Valóban átszelte Kanadát mindkét irányba, ahogyan azt a nagyapa mondta. Felé Noah követte Toronton, Montreálon, New Brunswickon és Halifixen át egészen az óceánig.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 Itt sosem fogunk megdönteni senkit. Noa a többiekre pillantott, akik most már párokba rendeződtek. Miss Crane mennydörgés nagyfőnökkel, Miss Nelson rossz Miss Reynolds pedig Beef Úgy döntött, hogy vállalja a kockázatot, és behúzódott egy közelükbe álló műbokor mögé. Mit szólnátok egy kis koktélozáshoz a lakókocsénban? kérdezte Miss Reynolds. Túl hangosan suttogott.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 – Milyen törzsből származol? – kérdezte Miss Crane nagyfőnöktől, amikor mindnyájan felálltak és elindultak az ajtó felé. – Valójában puertorikói vagyok – felelte a férfi. – Vagyis kreol – mondta rossz csont, és ezen mindnyájan nevettek. Noá sosem hallott még a kreol törzsről. Amikor elmentek mellette, Noál látta, hogy Miss Crane mennydörgés nagyfőnök bekarol és felfelé bámul rá nagy nagyfőnök egyenesen Noára nézett, és felmutatta a hüvelyk ujját, majd kisétált az ajtón Noa tanárával, és a többiekkel együtt az éjszakába. Geráld, Tomás és Noa egész nap arról üzengettek egymásnak órákon, hogy melyik pankrátort szeretnék, ha meglátogatná őket. Geráld óriás szalma bálában és bulbában reménykedett, mert kíváncsi volt, beférnek-e az ajtón. Tomás, hasogató fejfájást látta volna legszívesebben hogy közelről meg tudja nézni a fekete bőrét. Noah elmondta neki, hogy fejfájás tenyere ugyanolyan világos, mint az övék, de Thomas nem hitt neki. Noa küldött egy üzenetet arról, hogy menj, dörgés, főnök jön majd, mert Miss Crane-nek tetszik. Lerajzolta, ahogy azok ketten csókolóznak, de Gerard azt mondta, nem tudja kivenni, mi van rajta. Szünetben Noah és néhány bátrab fiú lement a domb aljára a kerítéshez, ahol a tanárok nem látják őket, és pankrátor fogásokat gyakoroltak. Noah könnyedén legyőzte a kisebb fiúkat, és már csak egy pár perc volt hátra a szünetből, amikor John Goodwinnal találta magát szemben, akit most már mindenki Czölöpferő királynak hívott. John elgáncsolt a noah és ráugrott, súlyával könnyedén leszorítva noah -t. Két kézzel megfogta Noah nyakát, és megszorította. Add fel, mondta John. Kopog le, vagy ájulj el! Noár nem kapott levegőt, kis hián pánikba esett, de aztán megpróbálta elképzelni, mit tenne a helyében mennynörgés nagy főnök. Magasra emelte mindkét lábát, és az egyikkel sikerült átnyúlni a John feje fölött. Lábát a szöpfelő király nyaka köré kulcsolta, és ahogy lefelé tolta magáról, úgy ült fel közben. Tért hajlatába szorította ellenfele nyakát, aki vadul püfölni kezdte a talajt. A többi fiú éjenzésben tört ki, amikor megszólalt a csengő. Noá ugrott. Legyőzte John-t. john, -t. john -t, aki sokkal nehezebb volt nála, és akitől az összes kisebb fiú félt. Matek hórán Miss Crane egyszerre csak így szólt. Megérkeztek a különleges vendégeink. Noah felnézett, mire besétált rossz csontkölök, és mennydörgés nagyfőnök. Minden gyerek abba hagyta, amit éppen csinált, és tágra nyílt szemmel meret rájuk. Ahó!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 Idegesen mi crane pillantva, mert nem jelentkezett előtte. Mennydörgés nagyfőnök rossz körökre nézett. Nem, úgy értél, hogy a tinyelveteken nyelveteken mondta rossz csont. Azt mondják, Vasai Danai Dotamin, válaszolta Miss Crane, mennydörgés nagyfőnökre mosolyogva. Azt jelenti, szia, hogy vagy? Kösz jól, este felelte a nagyfőnök Miss Crane-nek. Mindketten elnevették magukat. – Szóval, milyen kérdéseitek vannak hozzánk, kis részbőrűek? – kérdezte rossz csontkölök, azzal összecsapta a két tenyerét, és az osztályra nézett. A gyerekek szótlanul bámultak rá. – Melyik törzsbe tartozol? – kérdezte végül zserád nagyfőnökre nézve. – Szeretek úgy gondolni magamra, mint aki mindegyik törzsnek a tagja – válaszolta mennydörgés nagyfőnök. – Hogyan köszönsz a saját nyelveden? – kérdezte Sal Enas. – Nos, ma azt mondom, hogy damdoman, de általában úgy köszönök, hogy holá, como ezt! A gyerekek elmosolyodtak a fura szavak hallatán. – Szét tudod rúgni rossz csontkörök seggét? – kérdezte Tomász. – Tomász? – szólt Rámiskrén elvörösödve. – Semmi baj – mondta mennydörgés nagyfőnök, felemelve hatalmas kezét. – Rossz csontkörök és én igazából partnerek vagyunk.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 A kreolok tiszteletbeli tagja vagy? kérdezte tőle Noa. Noah! kiabált rá Crane. A két pankrátos zavartan összenézett, mintha mindkettőjüknek most vittek volna be egy atomejtést. Szerintem ennyi elég is lesz, közölte Miss Crane szigorúan az osztályjal. Elnézést kérek nagyfőnök és Mr. Rosschont, A gyerekek ritkán találkoznak látogatókkal. Minden rendben, válaszolta a mennydörgés nagyfőnök, megérintve Miss Crane vállát, aki elpirult tőle.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 Arra ébredt, hogy valami csiklandozza az arcát. Kinyitotta a szemét, és pillangókat látott maga körül repkedni. Sok közülük leszállt a sziklára és az ő testére, lassan verdesve szárnyukkal. Azok, amelyek még mindig a levegőben köröztek, olyan sokan voltak, hogy szárnyaik halk berregő hangot adtak ki. Noá szívverése felgyorsult. Némely pillangó akkora volt, mint a tenyere. Lenyűgöző színekben pompáztak a napsütésben.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 A rózsaszín Párduc villámgyors ütésekkel kifektette Fritz von Schnitzelt, majd felmászott az egyik oszlop tetejére, és nagy lendülettel ráugrott a földön vonagló Schnitzelre. A győzelmet ismét a Párduc szerezte meg, Noá pedig örült, hogy a jó oldal nyert. Noál lelkesen figyelte, ahogy hőse és rossz csontkölök bemászik a szorítóba. Bív és dízel állt velük szemben. Noah szíve vadul kalapált.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 én vagyok a pillangó harcos! Noa dízelmasina háta mögött állt, akinek fogalma sem volt a jelenetéről. Noa lenézett nagy nagyfőnökre. A nagyfőnök meglepetnek tűnt. Lassan tétován felemelte a karját, és felmutatta a hüvelykujját Noának. Noa megfeszítette az izmait, és ugrott. Mintha egy örökké valóságig szállt volna a levegőben.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 Győztek. Az indiánok győztek.